سوره یونس سوره توبه پسې او نزول کې سوره انبياء پسې او خصوصی مسله په دې کې نه پېښه فاتقه حريزه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الله کوې پمانه د دې تلک آیات الكتاب الحكيم ذې آیاتنا د الله د کتاب دی محکم اکال للناس عجبا ولي خلق حیران شو په دې خبره ان او وحینا الى رجل منهم چمونغه وحی کړ دایو سړی ته د دینه ان انذر الناس ذې د پاره چې ير ور کدي خلق لره د الله د دا عذاب نه وبشر الليذین آمنو او خوشخبری ورکا کسان ته چې مؤمنان دي ان اللهم قدما صدقنا لربهم دې خبرې چې به شکا دې مؤمنان د پاره یو مرتبه د دې رَوْچتا تخپل رب سره دا چدازه لوی پای خلق دي قال الكافرون او وی کافرانو په حق د پیغمبر کې ان ها ذا ل ساحر النبین چې به شکا دا خو جادو ګرځخاره ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض اغه وحده دا چې پیغمبر یې بیانې جبیشکر افستاسو اللہ حغزات تی جبیدہ کلی دی اسمان نوز مکا پی ستت ایام پاندازدش پگردی کی سمستوال العرش او بیا اللہ برابر دی پارش باندی پخپلے چلی یدبرو العمر تا دی انتظام کی دعالم پخپلے ما من شفیعن الا من بعد ازن نشت حصو کو شفاعت کون کہ اللہ سرا مگر پس دیجازت تا اللہ نا او اجازت با قیامت کی کئی ظالکم اللہ و ربکم دا سیبتونی چه بیان شو دا اللہ ربستاسو دے فعبدو مداغ بندہ کیو کئی اولا تذکرون تس دمره سوچ نکوه الیه مرجعكم جمیعا دی اللہ تارات لل دستا سو طول پا جمعا وعد اللہ حقا وعد اللہ رشتیادا دا قیامتا انہو یبدعو الخلقا بیشک دغا اللہ وسم پیدا کی خلقا سم بیا بیمجوندی کی دیج دی اللذین آمنون تا دید پارا چه بدلور که اللہ کسان لا چه ممنان دی آمیل اصفال حاته وعملون اکڑی دینی که بل قسطه پہ انصاب سرا واللذین کفر و کسان چه کفر اکڑ دی لهم شراب من حمیمن تا دید پارا دي دی دیشید لو بونا فعذابن علیم نعذاب ده دردناک بما کانو یکفرون تا پس وفداغی چیزی کفر کلو پا دنیا کی بیا مسلا وواللذی اللہ غزت تیجعل الشمس زیاءن چگر زولد نور چمکدار سوکو تکتی نشی و القمر نورن اصبگ میں رناکون کی وقدره منازل ان داز کلی دا د سپګمه په خپل منزلونو کې میاشتې نه جوړیږي لتعلم عدد السنين حكمت الله دارد چې تاسو پوه شئ په شمار د کلو او په نور خپل حسابونو ما خلق کله زالک الا بالحق نذی پیدا کړی الله دا یې ناتو مگر دیو خاص حکمت لپاره چې توحید دین يفصل الایات لقوم یعلمون ډیر په تفصیل سره بیانې آیاتونه او دلیلونه د هغه قوم لپاره چې پوهیږي ان فی اختلاف الليل والنهار बेशक ابو بدلی دو د شپې او دو ورځې کی وما خلق الله بالصلوات والارض او هغه هرڅه چې الله پیدا کړی دی په څومکو کې لا ايات ال لقامي دا ټول دلیلونه دي دا قوم د پارا جزان بچ کی د شرک نه ان الذين لا يرجون لقاءنا کسان چې امید نه ساتي د ملاقات زموږه قیامت نمنې ورضو بالحیاۃ الدنیا اځې خوشاله شې وې په جون د دنیا باندې لري نکي کنه وتمعنوا بها او ځې زلله کولې د دنیا سره پرلذین عن آیاتنا غافلون او هغه کساندې چې زمون د آیاتونو نه بے پروايي کړی دا نتیجې دا, دا شوه ارسو مرزور رازی نو آیاتون اللہ رازی اولائیک مأواہ من نارو دغا کسان چی دی نددی دیرہ جہنم دے بیما کانو یکسبون نفس وبداغ عمل چی دی کی ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شکاہ کسان چی مانوالدی وعمل کی صالح یهدیهم ربهم بی ہدایت بو کی ديتا در واسو مکه دي تعرب د دي ایمان سره جنت په ایمان مليا وی دلته او سره عمل نه دی د ایمان سره چې کې بلان دي د دینه نهرونه فیجن نا تنایم هغه جنتونو د نعمتونو کې وایي دعاول پی سبحانک الله لوم به خبره ده دي په جنت کې چیکل ویونی او دا وی چې الله تدیر پاکي تر تعجب کلمه او تحیتهم فيها سلام املاقاتون ده دي با یو بل سره په جنت کې په سلام باندې واخر الدعاءم او خاتمه د مجلس ته دي په جنت کې عن الحمدللہ رب العالمین چڑیر صفتنا دکمال خاص اللہ لردی چپال انکے دا مخلوقات تے فلو یعجل الله و لنناس الشر استعجالهم بالخیر زجر دے کہ چرے اللہ تلوارو کی دے خلق لرا پا مصیبتنو پا تکلیفنو سرا وشاند تلوار کول او دیلره په فایدو سره او په خیرونو برکتو سره لقد ییله اجلهم نو بس بو دی تا خپل عمر او نه تبه راغلی وې ودي مصیبتونو مصیبتونو کې به ختم شي او فل نظر اللينا لا ارجون لقانا پرې دو مونږه کسان چومې نه ساتي د ملاقات زمونږه فی توغیانیم یامون په دې خپل سرکشه او ګمراهی کې حیرانو پریشان ویزا مسل الانسان الذر او کله چې ورسې دغه بخت انسان تاسو تکلیف په دنیا کې دعا نه والله ماته چیږي وې را را لجنبه كفروتي پا با دادا باندي او قاعداً یا ناستي او قائماً او یا ولاري په با حال كما تجيغي وي فلمّا كشبنا و ذرهو کلا چې پرانا زمون ده دناغا مصيبت ده مر بیا گرزي را گرزي په زمو کلا لم يدعونا تبوهي چه ده مون تادو نو کده الى ذرر مصح ده پار داغس مصبتو چه ده ترسدلو قَذَلِكَ زُيِّنَا لِلْمُصْرِفِينَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ده سي خستة کرشوه ده ده بباك حلق تا سرکش حلق تا عمل چه ده كي او یقنن مل الکڑی دی دي ډیر قومونه مخ کې تاسو لما ظلم کله چری ظلم شورو کونه وجاتم رسلهم بالبینات او حال دار چې راغلی ودي تا پیغمبران د دي ډیر رخکارو معجزو سره او ماکان اولی امینو او چری نو او چی ایمان راوړل ارسیکول خو ایمان نه راوړل كذلك نجزي القوم المجرمين دقس منغا سزاور كو قوم مجرمان الله سم جعلناكم خلافة في العرض بيا منغتاسو راوستي عبادم كله پس مكاكي من بعدين پس ددق قومننا لننظرا كيف تعملون اللاوی منغورو كنا جتاو سنگ عمل كويه دغه پاره د دنیا کې یا بات کړي رامل استا سودا دې معلوم شو کنه ویزاتو تل علیم آیاتنا بینات کل اچو بیانولی شي په دې باندې الله وي آیاتو زمون غوازیحه چایاتن توحید دین قال الذين لا يرجون لقاءنا نوایو کسان په جواب کې چې موږ نصاحتی ملاقات زمونږه سوی ای اته به غیر هاذا راول یو پل قران به غیر د دین او بدله یا پدی کې ردو بدلوکا یم برتوي قولو توایا ما یکون لی ان ابدله زما کار دان دی جز بدل کم دی قران لره من تلقاي نفسي طرفا د خپل ځان هغه بل قران خبره ده فضلول يم نشله ان الطبيع لا ما يو حيليا زه نور څه نکوم او روان يم پاغي پسې چې کول ما تزل طرفنا اني خافو ان عصيت ربي د په خپل ځان ېږم کهنا فرماني و د خپل ر نه ذا به یوه من ویم داعذااب د ورځلو نه قله ش الله او ما تهلوته ععلیکم وای تا ک چېله خوخواوي نوما به نولو داقرآ په تاسو بادي داخوا الله ما ته چېویللوله پهلا را کوم ب انا بالله خبر کلیو د قراننا شکر نو باسه فقد لویز توفیکم امر من قبله یقنا نزوس دلیم پتاسو کی سلویخ کاله مخک د قراننا نو کوماد زان نو مخک به ویجو کنا خدا د الله طرف ندیه فلا تاکلون دبره سوچ نه کوی ومن ازلم ممن افترا على الله كذبا فسوق ذلوي ظالم داغ مشرکنه چې جوړکړي په الله باندې دروغ چې یذمون شفاعه عادي او کذوب آیاته او بل بللا تکذیب کوي دایاتونو د دا وحدانیتو نو یذمون په حق کې نه دیندل شي وي انه شان داده لا یفلح المجرمون چنه کامیابېږي مجرمان خلکوم مشرکان خلقوم مجرمان سوکذی و یاعبذون من دون الله ما لا یذرهم ولا ينفعهم دی عبادت کی بغیر دل لانا زهغه چا چنه له سن نقصان ورکول شي ولا, ولا ينفعن له سو پیدا ورکول شي لو صلى عباده ويقولون ذي واي حولا يشفعون لللئ تاوي زمون دفع شفاعت كون کی دی اللہ سر کر جی دی اللہ تو اینو بس مون بخلاص قل او وات ات نبئون الله ائے تا اي تاسو خبر ور کوی اللہ بما لا يعلم باغ چا چ اللہ معلوم ولی في الصلوات ولا في الارض ن باسمانو نو کشته نه پزموکو کشته سبحانه توبه الله پاک دې وتعالى لري چې تعم اشরিকون داغ نه چدی او سره شریکي ولولا کلمت و وما كان الناس الا امه واحدهن او نو دا حلقه یو وخت کې مغری او جماعت په اسلام باندې فا اختلفون نفيا جدا جدا شنو ولولا كلمة سبقت من ربك كنوية غفية صلاحة مخكشوة دا درابستانا وتأخير دا عذاب صراحة عذاب بروست وركم لقضية بينهم نوصبه غفية صلاحة لشيو پميند دي كي فيما فيه اختلفون اغا حبرات دي بك اختلاف كي وَيَقُولُونَ وَايْلِي بِاعتراض کې لولا انزل عليه آيتو من ربي چولې نازل نکريشه په دې پیغمبر باندې سمو اجازه د خپل رب ناح چې مونږه غواړو فقلت وتوای په جواب کې انم الغيب لله چې به شک معجزه هو او غيب ټول د په اختیار کې سره د غيب او نشته من منتظر او پستا سوم انتظار کوي الله فیصله تا اني ماكم من المنتظرين ازوم تاسو سره انتظار کوونکې یم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفح> فإذا عزقنا الناس رحمه كلا جوسكم بحال طلابه الرحمه من بعد الضر امصتهم استر المصيبه وضررنا التي رسيد لديدا ازاله مكرهم في اياتنا بداغه کې د دې لپاره چې ولولوي زموږ په نعمتونو کې چې دا د بلچا برکت و ولې الله اوسرع مکر و تیز دښته صنع په چلول کې وبونسی ان رسولنا بشکا ملائک زم وجدی لکی اغه پریبونو لرا چ تاسو یې کوي او الذی العاظ یسیرکم چې را ګرځی تاسو په البري او البحر کلا پوچ ازمکه زنګلکه او قلب حتى اذا كنتم في الكلكي سر دي پوري چې چرته تاسو پکشتو کې وجرینا بهم اور وانی ذا کشتې په دې خلقو باندې بي ريح طيبه په هوا خوشگوار او فریح بها او زي خوشاله پاي جاعتها ریح عاصب ناسا براشی غیلا داس هوا چطن دی وجاوم الموجو من کل مکان اوراشی دی خلق تا چپیز دریاب دهر طرفنا وزنو انهم محیطو بهم او دی خبوشی چدی را گیرشو فقر كيدو کې تعل مخلصين على الدين نبي اچري کې الله تا او خالص کې الله له رقله بندگي لئن من هزي او اي فضا کې چې الله کتا اخلاص کړم دې مصيبت لنکونن نا من الشاکرین وخامقا شبا منگاستا تابدار همیشا ولمان جاوم کل چل بچ کی اذاوم یبغونا پل ارضی بغیر الحقی بس پدو وقتی سرکشی شورو کی پزمکا کی بغیر دحقنا اغفل باطل باندی یا ایوان ناسو انما بغیكم علان غزكم اے خلقو بشکا دا سرکشیستا سوچی دا دا پا اغفلو زانون باندی کاوئے بل جاتا نقصان نشه رسولی مطال حیات الدنیا مزیو که پدی جوند دنیا کی سم ایلینا مرجعكم بیا مونتاستا سوا پسیدا وننبیوكم خبر بکتا سلرا بما کنتم تعملون وحقیقت تاغی عملونو چتا سکریدیم انما وصل الحیات الدنیا زکیو تسکوی جبیشکا مثال او حال د ژوند د دنیا د دنیا پرست خلقو کوماین خوشانداغي باران دي انزلنا من السماء جنګ نازل کده آسماننا وقتل تبين نبات الارض پس ګډوډ پیدایشي په دې سره راګیاګان د زوکه مما مم یاکل الناس والانام دا حغسی زونی چه خوری خلق او ساروید دی حتی ازا خزاقی الاردو دا سیبادشی چه اونی سی دازمکا زخروبا او اقبل رونقا وزیناتو خیستشی يريد مالكان ذي سمقي ان لا استراشي اتها او نهارا ذراشي ابي تعذب او حكم زمونغا يا دشب او يا دورزم وجعلنا حسيدا وگرځون هغه رسولونو لږه لري زه زه ټوکړي ټوکړي کالم ترنا بالهمسين تبنوي چې دا زرغون شي او برونو قزا الیگان برسول آیات القامیت تفکرون الله اذا تفصیل کو ہدایت نو د مثال نو دای پهندو پاره Jesus هر چې دنیا باندې ځ ولاو یذو اله السلام الله رب لي خلق له را کور د سلامتیاته جنت چه باندې بنه ناراضي او يدي مې شاعله صراط المستقيم په دې د اجا تاع جن الله په خشې په طرف دلاري الحسن خاص د خلقو لپاره چې اخلاص وکړو دنیا کې د توحید أنا جنت وزيات او زيات نعمت چې د لا يرغب جوع قتر ولا ذله وبنرسيم خلد ديتا نطور عليه او نرسواي لاك اصحاب الجنه ذلك جنته انخلب ان فيها قاعدون او يدوقون جننت كه مشي والذين كسبوا السيئات اه هل شرکیا تو یزا او سیادت مم نصدا د هر چې ده د یوم ردا زیاتې ونی او تره قوم ذلت او ورسې دي تا ډېر وې ما له من الله من عاصم انوې د دې لپاره تا اللہ نا سوک بچ کونکے شباعتی کنماؤشیت وجو تبوئی چپٹشوی دی مخوند دی کتا امن اللیلی پاگٹو کڑو دشپیکی مزلیمن چتکتو رئی اولائی گا صحابا نارے جهنمیان هم فیا خالدون دیو بدهکا میشهی ویوما نحشرون جمیعا ویادکا غرط جم چه مغمرا طول ویو ثم ما نقولو للذین اشرکون فبیابا هوا یو اغا کسان تاچی شرکی مکانکم انتم و شرکاوکم از رئی گئی پاقبل قبل زیبان دی تاسو اوستاسو داختایا و ضیلنا بینهم جدائی بوکو پمیند دی کی سو گیو بلا سو گیو بلا سو گیو بلا و شرکان دی ما كنتم إياها تعبدون نويت صوم لرا إعبادتكم كي ذكرك خلقو في دنيانا ورسد شيئ او دي عباده ماجور فكفاب الله شهيدا بيننا وبينكم غوا زمون غو ستا سو پميانکي پدي خبر ان كننا نعبادتكم لغابلين چي يقنن مونږه ستا سو د دې خبر ستا سو دا وازونه د دوه ګانو نېو خبر هن الکتبلو كل نفس ما اسلفت اداغه وخت کې واخ کار شي اغامل چکڑیو پا دنیا کی پتبو لگی چه خو او کپدو وردو الاللہ مولاو الحق او پس بشیدید اللہ پیسلی تا چه مالک دے تذیب حق باندی وضلانو مکانو یبترون ارکو شدیدینا ارکو مالکانو اځ چې د ځان نه جوړ کړو قل مې یرزقکم من السماي والارض او يدي تره په تعليم کې چې څوک دې چې تاسو لرزق تر کوي دښمن نه او د زمک نه بارنوري او زرغوني کوي هم ايملکو السما والابصار یا سوک دی واگدار دسترگ استاسو دو بگون استاسو امین یخرجو الحی من المیتی او سوک دی غزاتو چو پیدا کی جوندی او یخرجو المیتا من الحی او پیدا کی ملی دی جوندینا امین یدفر الامران او سوک چه چلي چلید دی دنیا قسی قولون اللہ نوائی ودا مشرکان چه اللہ دی چه ارکار کئی اقل ابلات تتقون نتوتا ویا چه شرک کوئی ودا اللہ نیاری گئی خزالکم اللہ ربکم فزغى الشيطان والنوال الا هرس تاسو يقينا فما ذا بعد الحق الا الضلال فسنشتهي ذي حق ذات نفس ماغل گمري فانا تسرفون تاسكم بلا وله نشوى الله كذلك حقت ربك على الذين فسقوا هم دغسی ثابت شویده حکم در افستا باقا کسانو بانده چنا پرمانی کلیده انهم لا یؤمنون چې بیوان نرولی بلحل من شرکای کم منیبتا والخلقا <سؤال> وائی وطاب تعلیم که ایشتاد سوق <سؤال> ستا سوق شریکانو که چپیداکی خلق ثم او بيجندیکی پس تو مرگنا وللہ يبدا الخلق ثم يعيدون صرف الله ذاته خلق وغس او بیا پس تو مرگنا فان توفقون تسكم بلولتک ليش واذا الله قل <الحل> هل من شركاءكم يهدى الى الحق ويؤتى اشد سوق فاصبوا شركاءكم كي جهادت كي خلقته ده سمداري ولله يهدي الى الحق ويجل احد عزته في توفيق پر کی خلقته حق ابمى يهدي الى الحق او بیان کې خلکو ته دا حق ا حق وې تبع ه ډیر لایق د ایجاده जबाबډاری او کړېشي ام ولایې دې او کنا اسو کو چیرې په خپل هدایت نشي مونده او موږ د ایجاده تعیدات او کړېشي د ترپنا ګر کا پیغمبرانی سوچ له ځای د نکړې اړې په خپللار نشي مونږه هم له کوم تاسو سره څه دلیل دی دې په لارو کې پته کوم سرهنګي چې دلیل له سره نشته همایته وی اکثرم الا صنا د دې د ندیر اول اکثر خلق مگر په کومان پسې ان السن لا من الحق شیع او وشکدا غمان چي دي د پدر نور کې انسان در په مسله د عقیدې کې زرهون ان الله عليم بما يفعلون बेशक لا کوئی باکرو چدی ہے کوئی اما كان هذا القران يفتر اور نه دا قران داس کتاب او چدا زال یول کلی شوی من دون الله يجبر غير ذا طرفنی ولكن تصدیق الذي بين يديهم لیکن دا تصدیق كون کې دا کتابونو جمع کړل دنو او تفصيلن کتاب او دې کې وضاحت د لاره اصل کتاب دار الکپی مر رب العالمین نشتریس په دې کې چې دا طرفه دربط مخلوقات نذیم جوړ کړې شوی نذیم د چا طرفنا आम्ही یقولو نبتر بلکہ وايي هي چې دا دې پیرانبر د ځان سره جوړ کړې فنفاتو بسورت مسلي وتو اتاس جوړ کړي یو سورته پرشاندې قران وضع و نستطاعت من, من دون الله اور اواله را مت کې څو چستا سو طاقت کی بغیر د الله إن كنتم صادقين كتريتا سوشتني ملك الزبور والكديد رغجنك بما لم يحيطوا بعلمه أغاق قرآن جنذر سيدلي داغي مطلبتا فقف العلم كيف ولم ما يأتيهم اونا مزیره را کلي سيتا عاقبت قران چې سزا او جزا ده جزایك كذب الذين من قبلهم ترسيخ روح يوليو عاقسان او چې مخك دي دينو فنذر وګورا كه به کنه عاقبت الظالمين بیا سرنګ شو انجام دار ظالمون خلقون امین من یؤمن بی او بازی پتی کے آس اگدی چه یقین کی پتی قرآن بانده امین ام من لا یؤمن بی او بازی آس اگدی چه پتی بانده یقین نکی وربکان لاب المفسدین اور افستا دیر خب ہوئی گی ودھو خلق بانده چه پسات کون چې دی چه پتی قرآن یقین قین کذب وک او ګچریزی زروژن پی ساده را فالقل لی عملی هو یوتر چې ما د پاره خپل کار دې خپل مهنت چې ازن پرې دره دعوت پکومه فلکم عملکم او استاذ پاره خپل عمل یا مقابله در او پسعدین انتم بریئون مما مم اعملون تاسبزارے دای عملنا جزاکون تعملون ازبزارم دای عملنا جزاکو لکم دینکم وَمِنُهُمَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ بَاسِ دِينَ آسُوكِ چه دي تا تا وقت دی چه کلا بیان که ابا انتا تسمعوا السمّا نو آیا تبواوا ریدی کھنو خلقوتا خن بل بیان ولو کان مولا یعقلون اگر کاری کی عقل نئی ومن هم من ينظروا إليه كوبازي أغسوك دي جبوري تاتا ابهان تا تهدي العمياء وعاية ملاقساماكي إدايات بوكي ورندو خلقتا ولو كانوا لا يفسرون اگر تيغيكي تزراغ بسويرتهم نشتا إن الله لا يظلم الناص شئا بشك الله زيادة نكيب خلقبان دي سرون ولكن اننا سنقوم يظلمون لیکن دا خلق خاص پلو زانو سره ظلم کوي چې په حواسي غراب ټول سره ګوونه الله ورخلي او ایتباب ورباد کوي ویوم یحشرهم ویتکارت چراجم قیامت کې دا څو پرېښنې ک ان لم يل بوس لکه جزي وخنو تیر کړې په دنیا کې الا ساعه تم من النهار مگر یو غړیو ګټه دروځي یتار خون په نو ديو په جن غلیک خپل مینس کې په قیامت کې قال خسر الذين كذبوا بلقاء الله يقنا دیر تاوانی باشی او زلیل باشی او کسان چې در او جنکرمو لعقات تا اللہ قیامت تیم و ما کانو محتدین او نو دیم و دنیا کی پیدایت باندیم و امان رینکا باز اللذین عیدهم او کچروخوی ممتا تا ای پیغمبر بازی اغا عذابو چی وعدکو دی سرا او نومスタ بک فی نشتا او نتا پے نکا یوفات کتا لے را دنیا نا محکم محکم او تی نو نی پہلے نا مر ثم اللہ شهید علام عی فالون بیا لا خوی گی با کار لبند تی دی ولكل امه الرسول او دهرو امت بار بيغمبرو فزا جا رسولم او يبينم بالقصيم او گله چرشیه پیغمبر ددی په قیامت کې او گواہی پیو کی فزلبو کله شي دومن کې په انصاف سره او ام او دي سره بار سکمه او نکري شي په کې ويقولون اواییدې به انکار کې د پیامثنا متا د لوادو چکل وي دا واده ان كنتم صادقين کته رشتنیه ولاملک النفس ذره ولا نفعان توته اوایا زبو نیم د خپل ځان اختیار منشت چزن نو خسندلیکم او یا زن لپید حاصلکم الا ما شاء الله واذا هرڅو چي دي اودې چې دا لا فقاشيم لكل امه اجل ته هر یو امت په ریو ډټه دایزا جا جروم کل چرچ نه ته ددي ولا استاخروا رساتن بيان رست کیږي او ساتهم ولا كل ارايتم هو خبر تا بياتا دشبي أو نهارا يا خبر راك ماتا انتاكم عذاب وكراشي ذلع عذقست او نارا يا دروازي ماذا استعجل منه المجرمون لكم زيد بنايات تتلواروا كهيكم مجرمان خلقوا ثم اذا ما وقع آیا تم را رستو کلا چی عذاب واقعاشو آمن تم بی تاسو ایمان راولو پا اللہ آل آن اسم ایمان راولو وقت کن تم بی او حال دالی چویتا سو بدی باندی تلوار کون کی سم ما قیل للذین ازولون بیا وویل شیع و کسان تاج ظلم اکر مشرکان زوق و عذاب القل ده او سکه عذاب همیشه حد تجزونا سزا نشی در کول ده بسی ایلا بی ما کنتم تکسیبون مگر با سبب داغی گناهونون چی تا سکریری ویستن بی اونکا حق نون و دی بیابی استانا زن بوکی جدا قیامت حق ده قلعی و ربی اوائی و تاجعاو اصمی فکر ربان ده لحق و جدا حق ده وما انتم بمعجزین او نیتا سود دینا تخطیدن کی نفس ظلمت او بالفرس کچریشی تحر نفس تپارا چی ظلم کرده شرکی کرده ما بالعرض حاسوج به زما ککږي لبتدد به او دا نفس قربان کئ خپل ځان نو قبول ور نشین ما تقبل لرم واسر ندامت او دیبا پټیه خپل ملاماتیا او بل پټی لما راوا العذاب قالوا لجيئنا يا ساتر جهنم وقضيه بهم بالقسط فيصلوا وشدي بمينكيبنصاب سرا اوم لا يسلمون ودي سره سیاسی نکلی شی پس زاکی الا ان لله ما بالسماوات والارض خبردار بشک حس الله رضی الله رضیا سوچ پاسمان نکریه پس مکه کی دی الا این وعد الله حق خبرداد برشك وعدداد الله دا, دا, دا قیامت رشداد ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن اكثر خلقن قوهیگی هو يحی و يمیتو داقال الله جوان لکولك او ملکولك و ایلئه ترجعون او دا اللہ تبتاسوه بسکریشه یا ایوان ناسو قد جادكم موعدتون من ربكم این خلقو یقینا راگتا اوستا یا نصیحتو در افتا سنا چپران دیو شفاو اللی ما بیس دور او دیو که شفاو علاج دی داقی مرزنو چپرسنو کی دی او دا ادعیت دا خلقو قدی دنیا کی ورحمت للمؤمنين ورحمت البارد مومنانون قل بفضل اللہ وبرحمته ویو تا خاص دا اللہ پا فضل سرا جبران دے و د اللہ پا رحمت سرا جیمان دے و بزالکا فلیبرحون پس پتیبان دے خلق و شعریو کی و خیر من ما اجمعون دا نړیوال ډیر به تر دی داغه دنیا او مال چې خلک راجم جمع کوي کل و یا خبر را کېمات مان زل الله لكم من رزق الا جل نازل کړي ستو د پارا سره زوکو و یال تم منو حرام او حلال تاسو ګرزو دغه نه او سحلال الآن لا أعذر لكم ويوتا جاء الله تاستيجيها تتكلمين هذه تصرفاته جزان تحليل وتحريمك أما على الله تبترون من كيف الله عندي ترغجوا له وما أظنوا الذين يبترون على الله الكذبان او سو کومن دې داري کسانو چې جوړي په لږه باندې درو يوم القيامه چې قیامت کې وس چل کوي ان لا لذو فضل على الناس بشکل لدی لو فضل او احسان ولدي په هر کو باندې ولکن اکثرهم لا يشكرون ليكن اکثر خل قذل الله احسان نمنی بسم الله الرحمن الرحيم وما تكونوا في شأن او نتو اي پیغمبر پاک و او حال خلو حالات كي وما تطلو منه من قران ان له لتعدين الناس الوسط ولا تعملون من عمل اعمل لكم تاسو اي خلق ساعمل الا كنا عليكم شهودا مگر یو مون پتاسو باندې خلق وساعمل الا كنا عليكم شهودا مگر یو مون پتاسو باندې خلق وساعمل الا كنا عليكم شهودا مگر یو اندازه دی یوی زری هم فل ارضی نه پس موکه کی ولا فسما نه پاسمان کی ولا اصغر من ذالک ولا اکبرن انا وروکه د دې زری نه انا لوی د دې نه الا بی کتاب مبین مگر داد الله په علم کی احترام الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون یاد ساته چې بشکره د الله دوستان چې دي نشته سیر په دی باندې انو بدی رم جن شي الذين امنوا وكانوا يتقون دا کساندي چې مان راولې او هميشه د الله نېريګي لهم البشره خاص خز دديده پاره خوشخبری ده په حياته د دنیا بده جون د دنیا کې هم الله طرف نه او په اخرته او په اخرت کې هم لا تبديل الکلمات الله نشته بدلي دل د الله وعدولره ذلکه هو الفوز العظیم دا کامیابې لوي دي ولا يحزنك قولهم او هم جنكي تعالی را ده شر ده خبری ده دی ان العزه لله جميعا بیشک عزت خاص ل تعالی را ده ټول تنه سکنی شیا واست هو السمیع العلیم اگر لوریدون کنین ته خبرو اپوی کی چا په حال باندې الا خبردار ان عل الله من بالسماوات ومن في الارض بشکه خاص د الله دی اوسوک جپ اسمانو کې دی, آغسوک مکا کی دی <تصفح> <تصفح> او اوسوک جپ زموږه کې دی و ما يتبع الذين يدعون الله شركاء او نذ روان هغه کسان چېي بلنه کوي بغیر د الله اغی نورو او شریکانو یی تتبعونا الا الظن دته وبدارین کی مګر صرف د خپل ګمان انه م الا او نذی دی مګر اټکل خبری کوون کی والذی الله عزت تجعل لكم اللیلہ چېر زول استاو د پاره شپه پا تتسکوو فِي چې تاسو په کرامو کې من نهه مره او ض ګزو ل داروخواانه تاسو په کې کار کسب و ان ذلكله آیاقوم ون ش په دلیلونو کې خا وخ پرتونونه دي د غېقوم چ دال الله قران اوری قال اتخذ الله ولذن و اذا مشرکان چ ساتل دي الله ځان لاسوک نه سبحانه الله پاک دي نه زولنا والغني ذكر ربيني ازاده حاجت نيشته له ما بالسموات و ما في الارض او دا خاص دا غو مخلوق دا دی ازو لینه دی اغه چې باس مانونو کړي واغه چې پدمکه کړي ان عندکم من سلطان بہزان نشته استو سراح سند په دې خپل خبره اتقولون علی الله ما تعلمون تاسو جوړه په لابه باندې خبرې چې نه پويږي قل ان الذين يفترون على العلقذبا ويا وتابئ شكر كسان تجولي 팔لا باندې دا درو لا يفلحون دي کامیاب نشمونت او که څوک یی مال دولت ارسو سر ډیر دي دا کامیاب دي الله وینه متاعن فی دنیا ته هله که سکه د دنیا کې سم ایلینا مرجعوم بیا مونگتا دی راتل دی سم نزیقوم العذاب الشدیدان بیا با اسکومنگ پا دی باندی دي عذاب سخت دماکانو کانو یکفرون تا پا سواب داغی چی دی با کفر کوا ہمیشا علیم نبا انوح اولو لا پا دی باندی دي واقعاد نوح علیہ السلام چیز آقا پا قوم سنگا عذاب راولیو از قال لقومی کل چویویق پا القوم تا پا بیان کې یا قوم ای زما قوما انکان کبر علیکم مقامی کچر ریر گرانی پتاسو باندی زما او زما دل پتاسو کی کې تذکیری بی الله او بیان اول زما ایاتونو دا اللہ د بانې ډ خپلهتهل تو خاص پاللهې ځان سپار ل دی ف امره کوم تا سر ی وقعې خپله خبره زما په حق کې وشور کوم او راړل مدګارانلا کو نامو کوم کوم غمتتن او بیا دی شي د جرګستاسوو په تاسو باندې پټ او یا دغه شی تاسو تاسو پرې خپل کار کې سشق سم مقذو الیا او بیوار او اماته کار کوي ولاتم زرون او مال مهلت مرا کوي فین تولیتم کتا سمخ اڑوې زما د مسلین او ما من اجرن ما خنه زه وخته استا از مزدوري ان اجر ي الا على الله نتا مزدوري زم ما غير په الله باندې عمرت انكونه من المسلمين او زه ذکر نشم پره خو زه خبره ما تعمر کړي شي وي چشم ز د تابدارونا پاک ز ابو درو جن کو ينوه عليه ا نه جناما او فلفل کې پس بچ مونږ لره او چا ل را چې د سره او په دغه ک شت کې وجهنا خلفه او ګز مونذي لره آباد بارق نهلهځ نهکه زبو به آ نه او غ مونګ کسان چې د روجن کو ياتونه زمونږه تذکری ګناو فنظر کیف کان عاقبت المنذرین لو ګور سرنګ شانجام داویرول شو خلکو ثم باثنا من بعده رسلا بیا راولې ګلمنګ فست نو علی السلام نړی پیغمبران الیقوم محقل القوموتا بجاؤو بالوینات فسراغلي وديت اپديرو معجزو سرا فما كانوا ليؤمنو پس نو ذا قونا جيمان راول بما به من قبلهم بقى ما صلبندي دروجن قليو اغيل رامخ كي خلقون كذلك نبوا على قلوب المعتدين الله يذغسم مغهر لگو خزرون و داغ چا بانده چتی جاوز کوي سمم باسنا من بعدیم موسا و حارونا بیاراولی گلمنگا پست داغی پیغمبرانونا موسا علی اسلام و حارون علی اسلام الہ فرعون و ملئی فرعون تا او داغو لخکرو سردارانو ته بِآيَاتِنَا فَقُلُوا مُعْجِزُوا سَرَا فَاسْتَكْبَرُوا وَذِيلُوا يُوکْلَا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ او دا یو قَوْم صَخْقُنَانْگَار فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنَ عِنْدِنَا فَسَهَرْكَلَا چِرَا وَرَسِ دِیتَا قالو ان هذاله صحر م نو د پراونیانو چې به شکه ده نهدي دا نه دا کې جادو د خکاره قالله موسا تپلوونه للحق ل مع جااکم و موساال اسلام وا تاسو حقته تا چې دا صحر دی کله چې راورې تاسو تا اصحرن هذا ایدا صحر که دیشی او لا یبلعو الصاحرون او فیصل دادا چې میابی کی جادو گر خلق او لا مونگ لکا میابی را کئی قالو اوی دی فرانیانو اجئتنا تراغلی منتا چې چمونگا وانے اما وجدنا علی آباعنا داغی دننا چه موندی دی پاغیخ پا المشران و تکونا لکم الکی بریاو پی او شی استاسو دا دوار و رونو دا پارا مشریف از مکا کی و ما نحنو لکما بمؤمنین انویمون پتاسو باندی ایمان رولون کی وقال فراون اتونی بکل صاحر مبین بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ اوی فراعون چراو لے ماتا ہر قسم جا دوگر پوہ فلما جا سہارتو کل چراغ للساحران قال لهم موسیٰ نوی دیتا موسیٰ علیہ السلام القومان تم ملقون اغرزوئ اوہ سوچی سو اتاس کی پهلم مع القو کله چې د غورځو ل خپل رسي ساګې قالله موسا معاجتون به صحرو نو مساال سلام ا هغهس چې تاسو را وړي دي او راتللم کړي د پاغې خو جادو د ان الله صيببتلو ب شله بېله رووس بربات کې ان الله لا صلو عملل بیشک الله نکمیا بی عمل عمل فساد کوونکو و یحق الله الحق بکلیماته او خارکی الله حق لرا په حکمونو و له المجرمون اگر که بدغنی مجرمان خلق او ما امنه زي پس ایمان نو راوړی موسی علی السلام باندې إلا زرية من قومه مگر يوصول ظلم دقام دقراننا على خوامهم من فرعون وغلقهم سرد ياري دطرف فرعون او داغذ دلنا ان يفتناهم چدي بطنكي مصيبت كبير ورد قائبهم پروعون ساتلة. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَبِشَكْرِ فِرْعَوْنَ زانو چتکړ په دنیا کې وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِبِينَ او یقینا د ډېر سرکشه خلقونو وَقَالَ مُوسَى وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ يَا قَوْمِ إِذْ مَأْ قَوْمًا إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ کچری ایتاسو ایمان روڑون کی پا اللہ باندی فعلی ایتوکلو خاص پاغباندی زانو سپارے اعتمادو کہ ان کنتم مسلمین کچری ایتاسو مسلمانان فقالو علی اللہ ایتوکلنا نوی بنی اسرائیلو چخاص پا اللہ باندی منگا زان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ابي دعا وکړه چیر وزمونګه مگر زې مونګه کمزوري قوم ظالمانو په مقابل کې پنجينا برحمتکا من القوم الكافرين او بچ کې مونږ لا خپل رحمت سره ذې قوم کافرانو وَوَحِيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِم مُنگا وَحِيْ وَكْلَى مُوسَى عَلَى السَّلَامْتَا وَدَا وَرُورْتَا أنْ تَبَوَّ آلِ قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا جُجُور كَهْتَاسُ دِيخْبَ الْقَوْمِ دَا پَرَابَ دِي مِصْرَ كِي دَسِ كُورُنَا جُجُمَعَةُ نَيِّ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُم او غرض دا وی دا قرون خپل طرف د قبله واقع او منځونه شروع کړي او بشري المؤمنين او زیر کومنان لا د کامیابې وقاله موسی او موسی عليه السلام په دعا کې ربنا ایر و زمونگا انک اته بیشک تا ورکلیدی دے فرعون تا وملئه او د دزې قوم زینت او عام والن دنیا خاص او مالونه نمایشه د حیات د دنیا په دې جون د دنیا کې رب منا رذل عن سبيك اره و زمونګه داغه عاقبت داشو چې ګم راکې خلق ستاده دیننه دې مال نه غلطه फायदा واسته رب نثمص علیهم ایرو زمونګه تبا کی دا مالونه د دي اوشدد علی قلوبهم او نسی زړونه د دي ولا یؤمنو حتا يروا العذاب العلیم دی منرولی ترې پوری چوی نی عذاب درناک قال قد جيبت دعواتكما ولتجئن قبول كل شواسته دوار ودعاء فاستقيما واتعشوا كل شيء بخبره ولا, ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون ذلك القول ما نادا چې چره مرګرته اونه کې د لارې دا کسانو چې نو پويږي جاهلان دي وجاوزناي بني اسرائيل البحر الله يمنگا پوري استلو بني اسرائيل په دریا باندې فاتبعو فرعون وجنوده پس اولګه دې په دې پسې فرعون نه پریخو او لخر زده بقیه و عدوهم توجه د سرکا شیو ده دشمن اینا حتی اذا درکهو الغرقو تردی پوری چراگیر که دل را غرقی دو قال نوی دو پدغا وقی آمن تو ما ایمان را وڑی ده انهو لا اله الا اللذی آمنت بی بنو اسرائیل و خبره چی شان داده چی نشتی بالحاجت روا مددگار مگر اغازات تی چی ایمان راوری دی پاقبان دی بنی اسرائیلو انا من المسلمین او زیم دی مسلماناننا آل آنا چې اللہ وس ایمان راوری و قد آسوی تقبلو اتانا فرمانی کو لمخکد دینا و کن من المبسدین اوی تا ډیر دیر فساد کون کنا فلی او مانو نجی که بی بدنی که پس نن روزی با اغرزم دا بدن استا پوچت زیوان دی لی تکونا لی من خلفا که آیا چشی تو درستو خلقو دا, خلق دا عبرتو ان كثيرا من الناس آياتنا لغافلون وبيش قادر ذخلقنا ذا سيدي چهم دعياتنا قدرتنا بيبرواي کي ولقد بعثنا بني اسرائيل اياتنا من غازي اغازه اوزمکا چدیر قیمتی و ورزقنا منت وییباتی منگرز قرکلو دی لرادیر سفا و سترا لازدید پارا چیخیری امت تپاتی شی او دا پیغمبر او دا قرآن امانی فمختلفو پس دی اختلاف نو کلی پا دیکی حتی جا آغم العلم و راپورچ راغ دی تا د علم د قران اختلاف وکون ان ربک یقذی بینهم پیشکر استاو فیصله کی دی په یومل قیامت پرز د قیامت فيما کانو فی یختلفون باغه مسلوکی چې دی به اختلاف کړو فئن کنت فی شک ممانزلنا پاسکه چریته پشک ہے بندہ داغه قران نا چم نازل کړي تا ته فصل الذین وتپوسکا داغه عالمان نا یقرون الکتاب من قبلکم جری لستل کې د کتاب د الله مخکستانه چ نازل شېو لقد جاء الحق من ربک يقننده رتا تحق ربستانه ولا تكونن من الممترين امکهګ ته د شک كون کو نه ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله امکهګ اداف کسانه چې د روجن کوي آیاتو نه من الخاسرين بشيبه ت ان الذين حققت علم كلمه ربك لا يؤمنون بيشکا کسن حساب تشوي د پري باندي فيصله در رښتا لعمل ان جهنم لا يؤمنون ذي ایمان راودي ولو جاءتهم كل ايه اگر کرا شدي قسم دليل حتا يروا العذاب العليم الابه ایمان راوړي چې ویني عذاب درنه کو کفراون هغه نه قبليږي په واخ کی فلولا كانت قريه امنت فسترنو داسيو کلي چې ایمان راوړلې په خپد عذاب کې فنبعها ایمان وا او په توور کړي دا غیله را ایمان ددی إلا قوم يونس مگر صرف قوم دیونس علیہ السلام لما آمنوا كل شي منه راول کښ په انو مزاب الخ짐 نو مونږ او چت کذ دینه عذاب در سوای په حیات دنیا په دې ژوند دنیا کې ومتعناهم الہین او فیدا عمر کذ لا تریو وخته پوری لو عربله عام نامن په لرچېخواښ د رسته چې بر دستیو کې نیمان بر وړی او ا هغه چا چې په زموکه کېدي کلو هم ټولو جميع په یو ځلله زبر دستی نه کوي افانته توکرېوننااس په غبره طب زبر دستیو کې په خلخواباندي حتی کوو مؤمنین ترذیب پوری تشیدی ټول مؤمنانو وماکان لنفس ان تؤمنا او نشته په اختیار د یو نفس کې چې مان راوړي إلا باذن الله مگر چې الله حکم نیمان نو ایمان راوړي ارسل الله په حکم کې وے جعل الرجس علی لا يعقلون ټیګي نساب شته کنا الله دا پلیتی ز شرکو باغه کسانو باندې چې د عقل انکار واخلی ولینظرو ما ذا بالسمواتی والاردی نو وايي چې د نکار واخلی کنه وایي او تا چ وګوره په نظر د عبرت سره څومره قدرتونه دي په اسمانونو کې او په کې سمردی قدرتون در اللہ پاسمان و پزمکو کی و ما تغنیل آیات و نور کئی دا معجزی او دا آیاتون او پیغمبران یرون کی داغی قومنا چیغی ایمان روڑی پا حالی انتظرونا پس دی انتظار نکي وس حصہ شيتا الا مثل يعمل الذين قبلهم مگر عذابونو داوي قومونو تا چی تیر تیرشيوي مخک ديينه چېغه زې عذاب پدي عمر شي وقل او اي او تا پانتظرو پس انتظار کوي اني ماکم مل المنتظرين زم تا شر انتظار کوونکې هم ثمونه جي سنا والذ آمنو بیامون ب بغبرران خپل او قسان چې را وړ قلك الله دا زمونشاندي ح عليهنا ننج المؤمنين دا د پهمون بادي او ایواتا چه خلقو ان کنتم پی شک من دینیم کچری ایتا سو پشکی زمان دا دین نا زمان دینو ملانه پی جندلی چلا پیغمبر مون تسوی او دا معنا کې دا غی چورسی آیاتو چلا خطاب پیغمبر ته نو بلکه عام خلق ته نمرادو جن کونه د وی شک کې ممانځل نو وای ای خلق او کچری اتا سو په شک کې زمو د دین نه نو وره فلا عبذ الذین تعبدون من دون الله زمو د دا دې چې زبندګی نه کوم داوی کسانو چې تاسو یې بندگی کوي بغیر د نه ولكن اعبدوا الله الذي يتوكم لكن زوی عبادت کوم خاص دا الله چې تاسو مت نشه اخلاص یې دې نسیبم علاقي بم وامر من المؤمنين او ما تا امر کله شی دې او خبرو یو دا دا چې شوم زو د مؤمنانو نا زوم بمنانو وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيْفًا او بالعمر شوئی دماتا چه تو ادرا وقت پلزان دلات دین دا دپارا وداسحال کی چه موحدی وَلَا تَكُونَ النَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ او ماتا بیل شوئی چه مکی قادو مشرکانو مرگره ولا تَدْعُ مَعَ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وَأَشْرَكْ دَالِ چکه مر بل بغیر د الله نه ولو حاجاتو کې غسو کو چې تا له فائدې نه نشي در کول او تا له نقصان نه نشي در کول پاينفعال تا کې جردا کار دی وک پينكای زم من الظالمين یقینا نشي وته په دغه حق کې ظلم کوونکو ګناه ويم سسقللا و بذرن او کورسي الله تعالی اسما مولي تکلیف ولا کاشف له الا هو نشته ليكون غير امام غير صرف الله ده او يريت ك بخير او كرا ذوق استحق حق سد فدي او د نعمت ولا رات ذلفزرهيم نشتوا پسکون که غیل را دا اللہ فضل لرا یصیب بی من یشاو من عبادهی رسی اللہ دا اکپل رحمت اغچا تاچیو وارد اکپل بن جانونا اوهو الغفور الرحیم زکاہ بخشش کن کده میربان قل یا ایو قد جاکم الحق من ربکم وایا تا چې خلکو یقیناً راغ تاسو حق چې قران دی درپس تاسو نه او من احتدا فینما یهدی لنفسه وصغسو چې په دې باندې ځان کامیاب کو یقیناً دا کامیابی د خپل ځان ده او من وللا سوق چې دینه گمراه شو فینما یذل علیها نവേഷکا د دې کوم ره بوجبه په ځباندی او معنا علیکم بی وکیل هوایوتا چې نیم ز پتاه سو باندې ذمہ وار وتوی ما یو ها الیکا پیغمبر همیشه د پاره تابیداری کا تابی داوی دا قران چې وای کو لې جاتا وسبرو اداгран کار دی نو صبر کرمې <ترکمی> پوره حتی يحكم الله تر دې پوره چې الله خپل فیصلو او خير الحاکمین الله به تر فیصله کونکي زهر چانا